5. У той час, коли Голі розмовляє з Джеромом, Барбара Робінсон сидить із Марі Дюшаном у кімнаті очікування лікарні Кіннера. Вони чекають, що хтось вийде і скаже, чи вдалося лікарям відрегулювати серцебиття Олівії. Вони не проказують цього вголос, але чекають, що хтось вийде і скаже, чи ще жива стара поетиса. Барбара дзвонить батькові і повідомляє Джима, що вона в лікарні чекає новин про стан старої подруги. Дуже давньої подруги на ім'я Олівія Кінгсбері. Це погана новина, але є й хороша. Вона просить зателефонувати Джерому, щоб той все пояснив, бо сама не має на це часу. «З тобою все гаразд, Люба?» – запитує Джим. Чесна відповідь – ні, але вона відказує, що так. Він питає, коли вона планує бути вдома. Барбара відказує, що не може планувати, повторює, що в неї все гаразд, і завершує розмову. Щоб згаяти час, перевіряє голосові повідомлення. Одне голі, але це не час спілкування з подругою. Вона не хоче говорити навіть з татом. Вона намагається сконцентрувати всі психічні сили на Олівії заради збереження її життя. Безсумнівно дурість, але хто знає. Раптом на небі і під небом насправді існує більше, ніж люди звикли бачити, і Гамлет таки мав рацію. Деякі дива Барбарі довелося бачити на власні очі. Від приходить текстове повідомлення, і Барбара відповідає буквально двома словами. Саме тоді до них підходить лікар Олівії. Одного погляду на його обличчя достатньо, щоб зрозуміти. Новини Кепські Шосте. У хвилину, коли Барбара читає повідомлення Голі і надсилає коротку відповідь, Емілі Гарріс стоїть біля вікна спальні і дивиться вниз на Рідж-роуд. Коли заходить Родді, повертається до нього, перетинає кімнату, повільно, але, впевнено, лише трохи накульгуючи, і обіймає його. «Хтось почувається краще?» – каже Родді. Вона посміхається. «Потихеньку, моя Люба, потрошку повільно». «Жінка-детектив не виглядала надто симпатичною, чи не так? Та її маска – запитаннячка?» «Так не дуже. Але ми повинні спостерігати за нею. Я схильний думати, що ти маєш рацію. Можливо, вона розслідує зникнення Дреслера та Дал як окремі справи в інтересах окремих клієнтів. Але все одно важко в це повірити. Якщо вона була тут відчасти через дівку Дал і промовчала...» то це тому, що вона щось підозрює. Вони разом підходять до вікна і дивляться на нічну вулицю. Родні Гарріс вважає, що якщо те, що вони зробили, те, що вони досі роблять, випливе на поверхню, їх затаврують як божевільних. Його академічна репутація, створювана десятиліттями, обвалиться. Емілі, набагато практичніший член партнерства, продовжує думати про Бонні -Дал. Її турбує щось іще, але вона вирішує це ігнорувати. Про що могла дізнатися та Гібні? Небагато. Може, навіть ні про що. Після Різдва Дал працювала у мене секретаркою, але лише короткотерміново, і я платила готівкою. Тому я попросила її мовчати. Нагадувала їй, що це незадекларований дохід. «І передріздом також, — каже Родді, — у якості дельфі... ну, ти знаєш, у якості ельфіки, так, бочірка. Але там було принаймні дюжина ельфів. Усім платили готівкою, і їм було заборонено писати про це в соціальних мережах». Родді пирхає. «З тим самим успіхом можна було б наказати вітру не дути». Ем визнає, що це правда, бо молоді люди публікують усе, включаючи фотографії інтимних місць власного тіла. Але впевнена, що Бонні Далл ніколи не писала про свою роботу різдвяним ельфом. Ні в Фейсбук, ні в Інстаграм, ні в Твіттер. Емілі перевіряла. Але це ще не все. Вона була впевнена, що майже отримала роботу секретаркою і не хотіла її втратити. Вона могла сказати своїй матері, Настала черга Ем пирхати. Не той випадок. Вона вважала свою матір сучкою, яка втручається в її особисті справи, а хлопця невинним. Гібні не знає про наші стосунки, наші короткі стосунки з дівкою. Принаймні, до сьогодні не знала. Ти бачив, як вона боялася тебе торкнутися, як мишка? Емірі сміється, потім здригається і хапається за поперек. «Моя бідося», – хитає головою Родні, – «як щодо намастити болячку свіженькими вершками?» А вона дарує йому вдячну посмішку. «Було б добре. А тобі, Родні, ще залишилося перше?» «Так. Принеси. Про всяк випадок не забудь. Він так багато забуває останнім часом». «Принесу, не забуду. Як щодо другого?» «Ще є». Вона його цілує. Допоможи мені вилізти з сорочки. Сьоме. Одного разу Біл Годжес сказав Голі, що будь-яка справа схожа на яйце. Життя закінчувалося, він відчував сильний біль і приймав багато ліків. Біл був практичною людиною, поліцейським до останнього дня. Але коли витав у хмарах, мав схильність говорити метафорами. Сидячи біля ліжка, Голлі уважно слухала. Вона всотувала все, чого він міг її навчити. Все до кінця. Більшість справ крихкі, як яйце. Чому? Тому що більшість злочинців – наркомани. Коли справа доходить до брудних справ, розумні поводяться, як дурні. Інакше вони б не торкалися бруду. Тому до справи треба ставитися, як до яйця. Розбиваєш його, збиваєш, кладеш на сковорідку з маслом – і робиш собі маленький симпатичний омлет. Справа Голлі починає потихеньку шкварчати, коли вона стоїть на колінах біля ліжка мотельного номера Days Inn і молиться.